«Я можу ще приходити, коли забажаєте, місіс Елл!» «Луїза, будь ласка, називай мене Луїзою!» «А в тебе хіба немає роботи?» Нора усміхнулася. Хоча минула тільки доба, відколи вона повісила своє оголошення в теорії струн, вона вже не мала відбою від охочих вчитися музики. «Я даю уроки гри на піаніно, і що вівторка допомагаю в притулку для бездомних. Але годинку завжди знайду». І, правда кажучи, мені й самій немає з ким грати в шахи. Місіс Елм втомлено всміхнулася. О, це було б чудово! Вона визирнула з віконця своєї кімнати, і Нора подивилася в той самий бік. Там були знайомі Норі, чоловік і собака. Ділан вигулював бульмасти фасалі. Ту саму нервову, з опіками від цигарок то віру якої Нора змогла завоювати. Вона замислилася, чи не дозволить господар квартири їй завести собаку. Кота ж дозволив, але спочатку треба дочекатися, доки вона виплатить весь борг за квартиру. «Іноді буває самотньо», – мовила місіс Елм. «Сидіти тут. Просто сидіти. У мене складалося відчуття, що мою гру скінчено». Що вже жодної фігури на дошці Розумієш, я навіть не знаю, як ти про мене згадала А поза школою я не завжди була Місіс Елм завагалася І підводила людей Зі мною не завжди було легко Про якісь вчинки зараз жалкую Я була поганою дружиною Та й матір'ю теж не найкращою. Люди трохи забули про мене, і я зовсім їх не звинувачую. «Ну, ви були добрі до мене, місіс Луїзо. Коли у мене в школі були важкі моменти, ви завжди знали, що сказати». Місіс Елм стримала сльозу. «Дякую, Нора. І тепер ви на шахівниці не самі. До вас прийшов пішак». «Ти ніколи не була пішаком». Місіс Елм походила Слон перейшов у сильну позицію У кутиках старечого рута з'явилася легка усмішка «Та ви ж тепер виграєте!» – зауважила Нора Погляд Місіс Елм раптом пожвавився «У тому ж і краса, правда? Ніколи не знаєш, чим усе закінчиться» І Нора усміхнулася і задивилася на фігури, міркуючи про наступний хід. Мед Гейк Опівнічна бібліотека